Pois, pues, xe ben, o noso amigo Xulio foi os, o anterior comunicante eh, que, que dixéramos eh, que todos vostedes teñan coñecemento das novidades que vamos um, um, poñéndolles Queríais xe falar de unha composición ou, bueno, dun, dun traballo que acaban de presentar precisamente chamado Fiandola Creouse na cidade de Compostela no ano 1996, por aquel entón, un grupo de músicos ligados á Universidade de Santiago de Compostela reunironse para traballar alrededor da música tradicional. Desde ese momento, o grupo sofre distintos cambios ata chegar á formación actual. No seu ano de formación, soben a recoller o premio de gañadores do certamen Xuventude 96, organizado pola Consellería de Familia e Muller e Xuventude xunto cos grupos Silvardeira e Valladona. Os componentes desta formación Nobel son Edelmiro Fernández, Fran López, Alberto Barreiro, Parren, Manolo Maceda, Carolina Nogueira e Cristina Nogueira. Froito deste, primeiro, deste premio incluen dous temas no traballo discográfico compartido con outros veñadores da Xuventude de 96. Ao longo deste anos a formación cambiou quedando na actualidade tan só so dous dos seus membros fundadores. A formación actual defiando a traballa buscando novos camiños para o repertorio nacional, un novo son propio e fresco. Na actualidade seguimos a conversar a conservar Compostela e a súa comarca como centro de operacións e ensaios. A formación presenta a Actual está formada por los siguientes. Fran López, que es natural de Betanzos, es residente en Opino. Alberto Barreiro, que es Warren, natural de Moaña, es residente también en Betanzos. Cristina Sánchez, también de Betanzos. Santiago Budiño, natural de Amoaña, es residente en Ames. Eh, Manolo Cobas, natural de Moaña es residente en Cangas. Y Manolo Pérez, mmm, Marcos Pérez, perdón, de Ourense. A súa continua colaboración de Lucía Vázquez Petanzos Pois é importantísima Despois de máis de 15 anos de vida Fiandola ten tocado xa nos máis importantes Festivais de Galicia E mesmo visitou lugares Como por exemplo Cantabria ou Navarra E conta con varios traballos discográficos Como son o de Xubentú de 96 Ou Chillout Celta Xunto con outras formacións E os traballos en solitario de Bricania E Mimá Agora que acaba de presentar en no 2011 Eu creo que todos vostedes Escoiten a 100 dólares Entonces, vamos a poñer unha peza que titulan eles Vela e vai Aí se, Sona para todos vostedes Creo eu, vamos a ver se si, si sai padeante Vela e vai Vamos a baixar o a esta música de Fiandola que se titula De la Ibai que nos poñemos de primicia que acaban de poñer precisamente no seu no mercado, pero eh, compremos falar est, neste último programa da tempada con Xosé Carlos que no eh, temos outro lado do Fieta de Pónico. Boas tarde Xosé Carlos. Ola, boas tardes, Julio. Eh, un saludo a todos os teus felices. Bueno, e os teus tamén que en un momento Si, <risa> me... sí, sí, agora tamén son os meus. <risa> <risa> bueno, que como responsable de cultura da entidade tamén compre que teñamos as túas verbas finais desta tempada 2010-2011 mil... uh -huh. e que bueno, pois, caraménlles a coñecer. Xanos falou un, bo... un bocadiño o noso presidente Alfonso consorcio en... aos comezos do programa alí a... depois das seis, pero Ahora, antes de rematar, queríamos tener una pequeña conversa contigo de que nos digas cosas, novedades o, o sorpresas que seguro que atoparán una festa del día 23 o 26 de junio, ¿no? Ajá. ¿Alguna, eh, bueno. ¿alguna sorpresa seguro que haberá? Sí, sí, bueno, la verdad es que como ya saben todos los veinte porque lo comentamos en varias ocasiones, Eh, celebramos o 25 aniversario do noso programa da radio, do, ah, do programa sí. que dirixes. Sí. Eh, este pues, ne, caso, pues, queríamos tamén pues, homenaxear aos fundadores de todo ese proxecto. Ah, se pode ser, eh, se están por ali, eh, os que nos podan acompañar os ointes que queiran estar por ali esta, ese sábado pola noite, 25, a partir a, das nove de noite, entre as mm. os orquestras, pues, faremos unha celebración, eh, eh, un acto penso que será fermoso, porque intentaremos xogar un pouquiño co con luces, música e o, e o gusto de Rosalía que temos ali, ese magnífico gusto que cantamos aí agora 15 uh -huh. de estas 6 anos. Sí. Eh, e dicirvos que, que pois pues, queres homenaxear o, o sempre en Galicia, que cumpre 25 anos en antena, 25 anos in, ininterrumpidamente en lingua galega desde, desde as ondas ercianas de Radio Cornellá. Claro. E tamén pois a, a revista Luanova, que é unha revista que editamos nos, que é órgano de difusión da nosa comunidade en Cornellá, é a voz de o voceiro da nosa, da nosa entidade, de Rosalía de Castro e eh, eh, bueno, tamén significar que, que claro, son 25 anos de, de revista, que é unha cousa moi costosa, porque o papel claro. o en día non é como internet que podes editar e publicar non un momento, sen que, que ten un esforzo detrás de moitísimo traballo, unha responsabilidade que pues, que recaen nas mans de Antonio Anterior, Díaz, que é o claro. vicepresidente, e tamén por esteiche estás eh, eh, detrás de, de ese proxecto, e, todos, eh, Emilio, Emilio máis eu pois pues, tamén pois pues, diriximos durante un breves etapas porque eh, Antonio volveu hai, hai un tempo eh que, que é o presidente de honor e o presidente e o director é, é, titular desta desta de publicación, por lo tanto, claro, por, sí. por lo tanto o tamén o outro proxecto do Lúa Nova, non, a revista. Eh eh o terceiro proxecto interessantísimo para a nosa comunidade de galega en Cornea para o noso centro, pois os 25 anos do do certame de poesía Rosalía de Castro que sempre dixemos, no? que ainda que hoxe o mellor dotar de 1.500 euros, ara baixamos un pouquinho, pero dar un premio de 1.000, 1.500 euros e, en, en poesía, a, que no comezo foron pues, unhas 3.000 pesetas, mm. en, hai 25 anos, xa non só era porque se fose un premio mm, de, dunha gran dotación económica para aqueles tempos, xa non tamén era porque foi unha ferramenta moi útil Para, para difundir la poesía galega queda que la poesía en Galicia ni tampoco se queda tan se le estaba dando la importancia que realmente tiña Estivemos eh, eh, a ocasión de conhecer, eh, reconhecer, de premiar aos mellores poetas que hoxe hai en Gavice, que son os, os grandes poetas de Gavice, ¿no? a gran literatura, as grandes plumas danos a terra. Si, sí, sí, pasaron, es... pasaron por ese premio precisamente todos os grandes plumas poéticas galegas. Sí, sí, sí, ¿no? sí, a verdade, tivemos a sorte, ademais é o gran prestixio que tengan entidade entidades eh, no mundo enteiro gracias a esto, tamén a ese certamen, ¿no? porque uh -huh. a verdade é que esa onda chega a chega prácticamente a todo el mundo Temos que recordar vos pues, que que llegan poemas eh, con, con, concursantes eh, eh, de, de, pues, de, de toda américa de argentina de Estadosidos de de montevideo de, de uruguay digamos sí, de sí. chile eh, eh, eh, particularmente nos nos honra porque desde Australia que hay desde sí. hay varias universidades que tienen electorado de língua galega pero más importante por ejemplo es un, un, un poeta que nos manda regularmente todos los años un trabajo desde desde Nueva Zelanda. Sí. A aquí, imagínate que posición están lo enxanos para, sí, sí. para concursar e participar de nosos nosa taxas. Ah. Bueno, pois pues ese 25 anos destes de tres grandes proxectos da nosa entidade están axe recoñecidos nesta festa de camp mercadeo do sábado 25 pola noite, ali ah. a partir das 8:30 da noite, pois pues nos juntaremos todos para facer un, un breve cóctel eh, eh, bueno, falar un poquiño e despois facer ese ese espacio no escenario. Para, para rematar todo ese ese traballo, pois pues, non sei se bolo contou o presidente, pero pues, temos eh, unha serie de autoridades que queremos tamén recoñecer e premiar, ah. como, como son, por exemplo, en este caso, Luis Bamón de Polo, que é o director do, do semanario Galicia en el Mundo, sí. un semanario tamén con moitísima trayectoria, e que, ainda que non nos saiban os nosos ointes, eh, tira, tira casi 200.000 exemplares en toda América. Mm. Quero decir que é un, un traballo importantísimo, e onde, precisamente o, o noso vicepresidente, Antonio Díez, eh, é correspondente aquí desde Barcelona, e eh, que facías a eso, eh, aparecemos de vez en cano nas nosas actividades en en todo o mundo mmm, con unha paxiniña pues, explicando as nosas cousas as nosas actividades sí, eh, sí, non se se máis de outras entidades evidentemente entidades. Gracias, pues, gracias precisamente ao director no. da nosa revista ¿no? Eso, no, es, sí, gracias a Antonio que é o correspondente e sobre todo pois pues, o director da publicación de Galicia mundo el Mundo uh -huh. Luis Ramón que por eso premiamos nesta, nesta xonada tamén despois eh, tamén premiamos que non sabemos aínda non está confirmado porque ten un problema familiar importante a una, unha das autoridades pues, que, que tivo, tivo pues, eh, eh, o papel fundamental do despallamento e, da, e do traballo das entidades galegas en Cat, eh, Cataluña e en todo o mundo que é eh, o, o ex-secretario xeral de Relacións coas Comunidades Galegas o que sería agora o secretario xeral de Migración da Xunta de Galicia pois pues, que era aquela Amarelo de Castro eh, tivo, um, conheces, eh, papel que papel importantísimo que tuve eh, sí, bueno, sí, sí, sí. pois pues desde, desde, desde esa posición na Xunta de Galicia pois... Pues, eh, foi o primeiro que destinou moitísimos cartos, moitísimas axudas, subvencións e recoñecementos, ao traballo da emigración no exterior e a, sí. a ranchar, a axudar a, a comprar locais, a defender sí, sí, o patrimonio sí. das entidades colegas no mundo. Sí. Despois facemos o mesmo, que é prácticamente un cargo similar ou paralelo a, desde Cataluña, tamén recoñecemos o traballo de Fernan, de Ferran Bello. Sí, que en aquel facía ás veces precisamente de secretario. Pois pues, pues Ferran Bello sí. en Cataluña, digamos, ese mesmo traballo, que é, digamos, sí, sí. o impulsor, o un director xeral de, de, de centros de casas regionais. ao ¿no? cargo institucional pues, seria Centro de, de la Cultura Popular e Tradicional da ¿no? Generalitat sí, sí. de Cataluña. Sí, sí, y, sí claro, sí. pues un cargo pues que desde, desde desde la Generalitat de Cataluña pues se dedicou a, a mimar, a coidar, a traballar, a impulsar con miñeiro público e eh, eh, eh, a veces pues no, non con cartos, senón con pues outro tipo de aportacións a, a todo este traballo que, que estamos facendo ás casas rexionais, os centros galegos, os centros asturianos, os centros andaluces, a, sí. a altura, cultura, digamos, a oriunda de outras partes de De do territorio español do estado en, en Cataluña, en Cataluña. Sí, sí. E, e finalmente se, bueno, non, se, non sei se finalmente porque a ver se me salto alguén polo medio eh... coi o que non coi que ao final pues, eh, xa nos quedan a máis falar ah non, sí sí tamén tamén como xa, xa non, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa precisamente teño que estar con el alí no seu programa tamén volvemos a premiar, volvemos a amenaxear a Manolo Valdés de Radio uh -huh. Teletaxi además de ser xerente eh, eh, digamos eh, o 50% de Radio Teletaxi, uh -huh. pois é eh, eh, tamén o o director, eh, o xerente da de, de ese programa tamén en galego que se chama Lonxe da Terra, uh -huh. eh, desde as ondas de Radio Teletaxi inmediatamente que acaba o nos, empieza o seu. Uh -huh. sí, sí, sí. Eh, empieza o entretan Radio Teletaxi un programa, un programa que tamén leva casi 30 anos de labora de traballo de, de de esforzo de por por por nos falar das nosas cousas por defender a nosa cultura e tamén a nosas actividades, porque nos mm. gracias a él tamén nos escoitaron por pues, en en moitas partes do estado, incluso no sur de France, que onde chega esa emisora tan tan potente tan sí, sí. e tan forte como é Radio Tele Taxi. Si si. Tamén tamén non sei sé si se te leixo o tinteiro ou polo menos eu tiña así apuntado algo dun presidente. Sí, sí, sí, bueno, já ah. era Colocón, era era o, era o punto o punto que quería ah, rematar. Querervos no, no, eu... que despois de toda a trayectoria non sempre pensamos e eh, quixemos eh, acordarnos da, das persoas que traballaron eh, que nos impulsaron e nos ajudaron mm. pero sempre máis importante é mellor acordarse cando, cando xa perden o seu protagonismo no? ah. eh, para non ser fundamental premiar a, a labora e o traballo de, de mm, José Montilla mm. eh, José Montilla para non non no sabedes, vos recordamos que, que foi o alcalde de Cornella durante dúas, tres legislaturas claro. eh, eh, durante todo ese tempo pois pues, por pues, a Montellar que pues, traballou denodadamente por non só por Rosalía de Castro de Cornellá, senón por toda por por afianzar e por e por darlle moitas ferramentas e, moi, e, e sobre todo tamén couscartos pues, e axudas a a todas as entidades de Cornellá, porque o Baixo Bregat tradicionalmente se distingue por unha mo, forza moi forte do, do asociacionismo. Sí, sí. E en este caso Rosalía xa ben beneficiada non só non só por a militancia, senón polo gran traballo que fixemos en en todos sí, sí. estes anos, nos nos xa máis de 30 anos que nos contemplan, pois eh tivemos a sorte de contar co, cos alcaldes de Corneia e, en especial, cos pues, José Montilla, ahora que deixou de ser, eh, deixou de ser presidente da Generalitat tamén, pois, eh, vamos a, a facer eh, un, un cargo moi especial que temos nos, que foi aprobado en xunta directiva por unanimidade, que é presidente do honor da nos entidades. Así que, aos nosos leites que saiban, que o sábado a noite, eh, o volo unura para José Montilla, pois eh, xe, vai ser nomeado ali no escenario da, da, da festa de Can Mercade, presidente dunos. Que, como xa, foron outros tamén nomeados, non? Sí, caso, sí, na verdade. Outros ex-presidentes, ex, ex non? Sí, tamén. Non? Temos a sorte de contar con Jordi Pujol como sí, ex-presidente sí. de honor, eh, e despois como socio, socio honorífico tamén ao que foi sí. precisamente con Jordi Pujol, ao eh, seu conseller de benestar social, eh, eh, que... Como é? Que Antoni Comas. E tamén de Galicia tamén temos o o Fernández Albor tamén sí, que eh, eh, tamén, tamén foi. Eh, certamente. Vale. Que incluso fixemos algunha xestión para para que nos acompañase estes días, pero sí. eh, vai costar máis porque xa está, está bastante maior, aínda que se move, se move bastante aínda polo punto de, sí. pero pero bueno, ultimamente pois pues, é, eh, é delicadiño, si, si. Está costando sí, sí. xa Así que, ya digo, temos un programa de festas eh, moi completo, porque xa sabedes que desde o xoxo pola tarde xa vos lo contarían que estamos a, xa repartindo feta e, e produtos de música e baile, sí, sí, sí. eh pero pero finalmente, despois das verbenas, o sábado, a Frenda Floral, as once media en sí. o parque, eh, pola noite, con, con esa entrega de, de reconhecimentos, ademais das botúas boas orquestas que tenemos, sí. pois pues, a verdade que temos... Temos un calendario de festas moi moi completo sí, sí. E seguramente este vai... Este ano, nada menos que 4 días o sea que tenemos sí, sí. unha festa Abondo para... Abondo, abondo, penso, penso que incluso é demasiada pero, sí, pero, pero, pero bueno A, a verdade é que por tempo que están as festas non hai que desaproveitarlas eh, E merece pena Por sí. os socios que temos e claro, por a xente sí. Desimpatizante que, que, sí, sí, que, que sí, temos Unha sí. gran excusa para, para sí, sí. divertirnos Pasalo ben, e sobre todo eso recoñecer a toda a xente que nos axudou que nos apoyou E que nos fixo está onde estamos E ser o que son Bueno, no me quero despedirse en dicir, busque además, eh ver todo o noso novo proxecto de banda de gaitas. Claro, tanza, eh, ¿no? Eso eh, se non sabe sabedes esos que está oindo, pois pues, sí. eh, tres bandas eh, importantes da nosa comunidade de galega se uniron e non se uniron precisamente, por exemplo na, na, digamos, na, na desgracia de, de non contar con xente, por eso se teñen que unir, que tamén sería unha proposta interesante, vale, porque sempre está sempre cando un vai a media ou vai regular, pues é mellor xuntarse ser máis fortes no? unión uh -huh. un que fai a forza, que a forza no? sí, sí, sí. en este caso, non, en caso son tres grandes bandas, podeslo comprobar, porque non soa non pasado en a mercade votamos no escenario máis de 50 persoas, uh -huh. eh, como banda de gaitas da folía, polo tanto eh, pois pues eso, xuntado con toxos e xestas da Asociación Cultural de Tocho e de Barcelona que, que tamén son, son unha cantidade moi importante de gaitaidos un bon no? número, si, si e se vos digo tamén, pois pues, incluímos neste proxecto ou nos incluíron eles tamén porque hai que decir que foi por parte dos tres eh, a, a Casa Galega del Hospitalet uh -huh. pois pues, imaginad que pode ser unha banda que agora se vai chamar, ou se chama xa eh, banda de gaitas xuntanza de Cataluña uh -huh. con esas tres entidades Casa Galega del Hospitalet, Rosalía Castro de Cornell e toxos e xestas de Barcelona pois pues, eh, eh comezamos cunha banda integrada por 100 bueno, músicos, que non son todos naiteídos, sí. pero cen músicos no escenario para participar en, en grandes eventos como por exemplo a Liga de Bandas de Galicia, na que na que de momento estamos en sexto lugar porque arrancamos eh pues, mal vestidos aínda, porque nos faltan cousas por sí. facer e tal, eh e tamentemos unha una, digamos, una banda B, que son todos os rapaces que son a canteira que já están a pique de estar preparados para bueno, que ven estar tamén na na banda A, por lo tanto, é unha gran escola de de case case 250 rapaces en total, pero que que bueno, que serán farán un núcleo de de zen, digamos de 100 que irán a grandes eventos, ¿no? Intentaremos estar cando a crise nos lo permita. Eh, no desfile de de San Patricio de Nova York ou, ou, por exemplo, temos a posibilidad de estar o 12 de outubro en no Día da Hispanidade tamén en Nova York o Campeonato do Mundo, que é un dos intereses máis grande que teñen eles, os rapaces que o Campeonato do Mundo da, da Gaita ou, ou el World Pipe que se celebra en Glasgow, Glasgow sí. así que intentaremos facer un proxecto para eles porque a veces eh, se non nos motivas con algúnas cousas importantes eh, sí. ou máis importantes incluso do que estaban facendo ata agora Pues evidentemente é moi fácil caer no na festa do botellón, no, sí. marcharse por aí de parranda a fines de semana e é es que ter todo o que este gran proxecto cultural que son as entidades galegas en Cataloña. Muy ben, pois bueno, xa xa, xa, xa, xa descubrites bastantes par, bastantes sí, cousas sí, de que Non, sí, non que... no, no, no é un segredo, a <risas> cuestión é que queremos bueno, que no, veña, no, que, no, que no veña moita que os aíba todo o mundo e que, e que nos acompañen. Alfonso tiño bastantes es que non <risas> no, no, non falou deses agasallos e eh, des sí. premios que mm, que que riña Pero sí, que falou da banda Sí que falou da festa en realidad Da participación de toxos Da bueno, participación de todos sí, sí, os centros no, van, Prácticamente todas as bandas As que están, as sí. que están vivas ainda que, As que poden ainda circular Porque yeah. hai problemas Sabemos que en que yeah. todas as entidades pues, a, a veces pues, entre entre as subvencións yeah. que se recortaron E os momentos de crisis De que, yeah. rapaces que os rapaces quejan a certa idade Xa se, se entenden un pouquiño, Pois pues, yeah. a verdade é que hai hai varias entidades que están refacendo, refundando, incluso se pues, eh, perderon a súa banda, ¿no? pero todas as que están en oficio, todas, eh, prácticamente todas as entidades están convidadas a, a estar con nos alí, que somos todos amigos, somos todos sí. parte da mesma comunidade, eh, queremos eh, queremos estar todos xuntos nesa celebración. Muy ben. Bueno, así pues... Julio, pues contamos ti, claras, agradez... porque este es parte da organización, así que nos nos vemos aí, nos saudamos e eh, que, eh, que teñamos unha magnífica festa todos xuntos. Me agradezco moitísimo eh, que, bueno, neste final de tempada que que nos prometemos para vindeira unha bueno, pues xera interesante colocando menos con, con novidades non somente como esta da, da, da xuntanza sino que xente participativa deste xente nova pois pues, poida intentar participar nestes nosas como non somente na, na, na, na, na revista como tamén na radio ou como cual ser outro tipo de actividade que a Asociación Rosaria de Castro ten previsto para... Si, si, sí, sí, eso é es pensamos bueno. sei Ivanova, así que o que nos están escoitando que que saiban que teñen as portas abertas a nosa entidade e que entre todos traballamos, porque o máis importante de todo é que todos somos amigos, sí. eh, nos leva moi ben, somos xa prácticamente unha familia, que queremos eh, seguir traballando por, por Galicia, pola nosa cultura, eh, o máis importante polas persoas, pola nosa xente, polos socios, amigos, eh, simpatizantes. o Oíntes tamén. Bueno, pois moi ben, verémonos entonces dende o día 23 ao 26 de xuño aí en Cammercade e eh, despediñomote con unha peza de música que a repetir a Fiandola que que nos envió mmm, mediante... Internet. Muy bien, pues un, un aperta muy fuerte y eh, que teñamos otro, otra tempada más o año que ven, pues como, como mínimo con esta calidad. Eh. Vale, adiante pues. Un aperta gracias. Hasta luego. Hasta luego foi parte do meu alento e atopouse coa mirada clara dun bello lamento marea baixa de azuis atardeceres de prata rompe o mar contra imposibles penas tinguidas de nada Salitre de enamorados Encheitos de vida pura Desesperados amantes De familiar sepultura Sempre adiante Sempre adiante A polo futuro incerto A polo futuro incerto Que feo desoída Desa está cheo de flor do vento navegantes de dourados mundos que están descubertos fabricantes de delicia y alquimistas da palabra inventores das historias que nunca nunca se acaban con queridores do amor, sempre adiante ha polo futuro incerto ha polo futuro incerto que o feo me soída de xa esta cheo sempre adiante sempre adiante ha futuro incerto ha futuro incerto Yo sé yo de de esa está cheo. Bueno, estamos rematando nuestro programa, ya saben, siempre en Galicia blogspot.com por si queren escoitarlo outra vez a vintira semana, só teremos aquí colgado. Eh, bueno, pues eh, nestes últimos minutiños que nos quedan, o que vamos a propoñérllesse, p cando menos leerlles dous pomiñas de Lois Pereiro, que precisamente este ano devícaseelle o ano a él, eh, se tal por pues, despedirnos cunha peza de música de fiandola, que era o que teníamos aquí hai un momentiño vamos a pedirlle ao noso técnico que busque unha peza de música que non se xa demasiado mmm, estridente para poñela de fondo e pois propóneme lerlle este pequeno bocado de poesía que o noso Lois Pereiro agasallado nestas letras galegas deste ano 2011 mmm, tenga aquí sona pois de fondo esta música e al, damoslle lectura o corredor de fondo perde o alento Fuxindo dunha vida inzada de renuncias da súa litúrxia obesa e oleosa mediocre nos seus comunais fracasos baguas de xelo indignación contida non deu chegado a tempo de xercer a súa rebelión nin de levar a cabo a súa vinganza definitiva contra un mundo injusto homicida e cruel. Pola inutilidade da súa propia vida, solitario, enfermo e fatigado, a morte anticipouse e chegou antes. En este último minutinho, leemos de Rosa intransixente co poder. De noite... Corpo de cortiñas falando de ópera, intranquiliza o bello orde. A nova amante. Alta de noite boada de día. Todo está incómodo. Entre corpo e alma. Esa e balvina xorobada, entre o sol que corría por chegar e os de da gabardinha que dispara. Catro evocacións da lúa. E así rematamos o noso programa de hoxe yo... Tempada que tiñamos Desde no 2010-2011 Desexamos que Fora do agrado de todos vostedes eh, Se si queren eh, enviarnos Alguna suxerencia, alguna proposta Se saben no... mm, Sempre en GaliciaBlogspot.com Ou sempre en GaliciaGmail.com Agarramos Vosas noticias e eh, desexamos que pasen Un feliz verán A vindeira. Programación que comenzará quizáis a finais de setembro primeiro de outubro.